Kapitola 9 A vstoupiv na lodi přeplavil se a přišel do města svého. A aj přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru její díšlakem poraženému. Doufej synu, odpuštění jsou tobě hříchové tvoji. A aj někteří ze zákonníků řekli sami v sobě, tento se rouhá. A viděv Ježíš myšlení jejich řekl. Proč vymyslíte zlé věci v srdcích svých? Nebo co je snáze říci? Odpuštění jsou tobě hříchové, čili říci, staň a choď. Ale abyste věděli, že má moc tím člověka na zemi odpouštět ti hříky, tedy díš lakem poraženému. sana vezmi na sebe lože své a jdi do domu svého. Tedy stav odčel do domu svého. A vidouce to zástupové divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem. A jda odtud Ježíš uzřel člověka, sedícího na cle jménem Matouše i mu: pojď za mnou, i vstav šel za ním. Stalo se pak, když seděl Ježíš za stolem v domě a aj mnozí celníci a hříšníci přišetče stolili s Ježíšem a s učedoníky jeho. A vidouce to Farizeové řekli učerníkům jeho Proč celními a říšníky jím vás? Ježíš pak uslyšel, co řekl jim. Nepotřebují zdraví lékaře ale nemocní. Douce pak učte se, to je to milosvenství a neoběti. Nebo nepřišel jsem volat i spravedlivých, ale hříšných upokání. Tehdy přistoupili k němu učelníci Janovi zkouce. Proč my a farizeové postíme se často, u pak tvoji se nepostí? Řekl jim Ježíš: dalíž mohou synové ženichovi rmoutit se, dokud s nimi je žení, Ale přijdou nové, když bude od nich odjat ženích. A tehdy se budou postiti. Žádný zajisté nepřišívá záplaty sukna z nového krouhu vrchnému. Nebo ta záplata jeho otrhla by díl od roucha a větší by díra byla. Aniž lejí vína nového do nádob starých. Tyc jinak rozpuknou se sudové a víno se vyleje a sudové se skazí. Ale víno nové lejí do nových nádob a bývá obě zachováno. A když on to k ním mluvil aj kníže přistoupivší, klanilo se jemu z kouce. Sera má nyní umřela. Ale pojď, vlož na ní ruku svou a bude dřívat. Na stav Ježíš šel za ním i učedlníci jeho. A aj žena, kteráž nemocí svou trápena byla od dvanácti let, přistoupivši pozadu dotkla se podolka roucha jeho. Nebo řekla sama v sobě. Dotknuli se jen toliko roucha, jeho uzdravena budu. Ježíš pak obrátil se a uzdřev jí řekl. Doufej, dcero, víra tvá uzdravila. I ozdravila ta žena té chvíle. Když pak Ježíš do domu knížete, uzřev trubače i zástup hlutící. Řekli jim, odejdětež, nebo neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu. A když byl vyhnán zástup, vše tam, ujali za ruchu dějí. I vstala ta děvečka. A roznesla se pověsta po vší té zemi. A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, polajíce a škouce. Miluj se nad námi, synu Davidu. A když šel do domu, přistoupili k němu ti slepí. Jdi jim Ježíš, děříte-li, že to mohou učiniti? a Řekli jemu, ovšem, pane. Tedy dotekl se oči jejich řka, podle víry vaší staň se vám. I otevřený jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš ka. vy jsteš a dní žádný nezví. Ale oni vyšetře rozhlásili jej po té zemi. A když oni vykázeli aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství. A když vyvrženo bylo ďábelství, mluvil němý, i divili se zástupové škouce, že nikdy nic nebylo výdáno takového v Izraeli. Farizeové pak pravili, mocí knížete ďábelského vymítá dňáblí. Jí obcházel Ježíš všetka města i městečka, uče v školách jejich, káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduch v lidu. A když hleděl na zástupy, splitovalo se mu jich, že byli opuštěni a rozptýlení jako ovce, nemajíce pastýře. Tedy řekl učeníkům svým, žeň zajiste jest mnohá, ale dělníků málo. Totož proste pána žně, ať vypudí dělníky na ženstvou.